إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونطوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل لا ومن يضلل فلا هادي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فقط قاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 və qayrəl hədiyə, hədiyə Muhammedin sallallahu aleyhi vələ əliyyəl-i və səlləm və şərhəl umuni muhtəsətuhə və inə kullə muhtəsətin bid'a və kullə bid'a'tin dələlə və kullə zələlə və kullə zələlə nəfəsin nər və zəlem səlməllərə əmbirin səqləbul məvzə çağırram məlumdur ki, bəzi həbisələr bizi, bəzi məsələri yada sələr xüsusən də bilirir ki, məştəb günlərə Yəni, təlim günləri məsəlmana nəyə tasarır. En birinci, elm-in vacibliyi. Çünki biz görürəyik ki, dinimiz də bize elm-təlim-eləmi vacib bilir. Ve dinimiz kimi elm-ə qiymət, elm-əqələrinə qiymət heç bir dil verməyir. Ve elmin in meqamı dində çox böyüdür. Ve Allah-u səhvələ Əlimləri dərəzələrin, Allah rəzəyəndə. Hətta bu dünəyərdə da gəsəldər. Allah səhələdiyə buyurur, Yərfəlləhu ləzəyə əmenu minkum. Vələzəyə əutu ləilmə dərəcəyət. Wallahu bəmə təəəməlunə khabir. Mücədələ səhələsi. Mücədələun bilin zəyə. Fəyda Allah səhələdiyə bildirir ki, bize khabər verir ki, Allah səhələdiyə iman getirenləri, Və Ve eləm verilənləri, yəni eləm əhlərin tərəcədən afrar. Allah hər şeydən qədərdərdir. Şirəsən şey imanla, müminləmlə alimləri. Xusur sendə iman, eləmdən bir olanda daha böyüyə olan tərəcə. Bu həvəsləndirici ayələrdən biridir. Həmçik, çağırır səni eləmə öğrenməyi. Əgər istəyirsən tərəcədən atıq olsun, o hücənə. Fəhəmcəni Peygamber sallallahu aleyhi və sallam bildirib ki, Mən yuridilləhu bihi qayran yufaqqihu fiddin. Allah subhələtələ eklə birinə qayr istəse, onu dində fəkriyə dər, başaqçan. Yani elm ne dər? Ahməd rivay etibib. Ve ilm, ilm bārədə, aylərdə çox təkərləşdir. Allah subhələtələ Peygamberimiz sallallahu aleyhi və sallamə buyurur ki, Dirəmə ilim məqamdır. Halbuki Rəsul sallallahu əleyhi və səlləm onda olub üçün, ehtiyacı var idi, cəmaata ehtiyacı var idi, silahə ehtiyacı var idi və çağır özünü qorumaq üçün say. O lakin mal ehtiyacları var idi, lakin Allah fətə ilə bildirir ki, bəs dirəmə ilim Bu ilmin məqamıdır. Göstərir ilmin din ilmə nəcə verir. Hər kəsə də başda müşgürü ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm elm tələb eləməyi elm tələb eləməyi cənnətə asanlaşdırıcı bir amil kimi görür. Cənnətə aparan yolu asanlaşdırır elm öyrənmək. Bu da elmə qiymətdir. Heç bir din belə qiymət vermir elmə, qardaşlar. Elə dinlər var ki, elmin əleyhində də oxumanın. Elm lazımdır, təlim lazımdır. Amma dinimiz, elhamdülillə, hələ əvvəl günlə ən birinci ayı gəlir ki, oxu günəm. elmin mühümliyin görsənir ki, Allah səhələtlələ elm əhlün dərəcəsini artırır, səvabını artırır, Ve faydalı elim. Bu dünyada faydalı elim, axirətdə fayda şey e, də fayda verər. Hər şey nədan aqlı yoldaşlar, insanın qəsdindən, niyyətindən fərq yoxdur dini elim, yoxsa şəri dünyəvi elim. Dünyəvi elimdə də səlav var. Yəni bəzən müsəlmanlar işləmdə elim, elə bilirlər ki, şəri elim. Düzü şəri elim çi qismdir? 1-ci Hamı bilməlidir, hamı öyrənməlidir. Məsələn, o ilm ki, o məsələlərə aid ki, hansı ki gündəliyə sən ona qarşılaşırsan, aylıq qarşılaşırsan, illik qarşılaşırsan. Məsələn, namaz, namaza aidə olan ilm, namazın əhkəmları, namazı tozan məsələlər, insan bilməlidir. ki ibadəti düzüləyəsən. Və ya məsələn, zəkad, və ya oruc, və ya həqq, Müsələman bunu etdiyiz və bilməlidir. Amma məsələn, ilmin ikinci ilə və ya hansı ki, hamına vadib deyil, məsələn, çox dərinləri girmeyi, məsələn, təfsir ilminə, hədis ilminə, əqidə məsələlərin dərinliklərinə, Ərəb dilinin dərinliklərinə və s. Tarixə və səir. Bu, təbii ki, hamına vadib deyil, hamına tələb olunmur bu. Bu, kifayətdir ki, kətdə və ya şəhərdə və arasında Bir neçin əgər öyrənsə, ondan sonra nə lazımdır, onları çalışar. Çünki hamı tərkili bu elmlə məşğul olsalar, onda başqa işlər kim görəcək? O da düzgün deyil. Ona görə elm üçün övdür. Elə elm var, hamıla vazibdir, elə elm var, hamıla vazib deyil. Bilgisinin bilsə, bəsdir. Həmçinin dünyada elmlərdə daxildir, qardaşlar. Bəzi qardaşlar elə bilirlər ki, məşələdə oxuma lazımdır. Ay axı dünyavi eləm heçinə deyil. Yo, dünyavi eləm də. Filmi lazım ki, o dünyavi elimlər Ərəb panitsilərdən, həm müsəlmanlardır. Dünyavi elimlər də İslamdan gəlir. İslamdan bağlıdır. Kökü əsası. Ona görə səhv fikirdir ayırmaq. Fərqi yoxdur. Elhamdullah. Dünyavi elin, dini elin, baxmara, dini anlığınıdır. Və şəh dünyavi də mühümdür. Vacibdir. Xüsusən yaşamaq üçün. Ona görə kimin Qəsdi, niyyəti Allahın adını yüksif tutmaq üçün Allah dinə kömək eləmək üçün Müsləmanlara kömək eləmək üçün Fəsəndə kömək eləmək üçün Müsləmanlara kömək Ona görə öyrənirsə Niyyəti Qudüsü Alhamdülü, o niyyətini görə saldır qəzana o elmə Və ya məsələn Dünyavi elm üçün gedir xarici oxmağa Yəni salam qəzana inşallah Hər şey qəsdən asılı Niyyətdən Niyyət qəsdən düz olsa Sağol kazansan. Her bir şeyden. Onun gibi kardeşler yani bu mekteblerin başlamayı bu okumanın yeni başlamayı bizim yadınıza salar bunları. Hepsinin de yani kardeşler şey, alimlerimiz misal getirmeyi kifayet edemez vakit. Kütbeler kifayet edemez mi demek ki yani şeriyetimiz elime neci kıymet verip Əlimləri nəzə qiymət verir? Tabi ki, o, adı, o ruh, müsləlmələrə haqlıqı yok idi. O vəxcə ruhlar, abu-hava. Mesələ o vəxcə biz görürək ki, en birinci adım şahsı ne idi? Kur'an eti Ona görə o vəxcə alim, hafiz, təşəbür olunmazdı. Çəkə en birinci əzvəllədirdilər. En birinci 5-6 yaş, dil, danışmalar, öqrənen kimi dərhə vəzlərdilər, Hazır növbə Quranə hələ hadisdən danışuram. Bax ki indi bu məsələ çox zəifdir. Qağ məsələn elə məyən bir tələbə var idi. O dərəcə çatırdın, ondan sonra səni cəza verdilər, təhsilməyi, sənə hesab verdilər, sənə əlin götürməyi. İndi o babı yoxdur. İmam Malik deyir ki, 70 dənə alim şahid dilir ki, bu alimdir. Ələm 21 yaşı var idi, cavan idi. 70-dən alim, şahidi, yörücüm alimdir. Amma indi nedir? İndi alim internetdir. Məsələn, deyilsən, sen nez alim bir şeyhin kimdir? Deyirə bana, müəllimin kimdir, müəllim deyə müəllimin kimdir? Və ya, sana demək, müəllim dəyək. Deyə də bir mühcələf, şeyhin, müəllimin internetdir. Düz-bə internetdən öyrənmək var, Ama elini, elini, elini, elini, elini, elini. De, bir şeyləri məlumatı, amma onu müəllim eləmə özvə. Ona əsas eləmək olmaz. Xüsusən də bilmirsən nə faydası? Çıxıb əsdə oturub, fikirləri nə deyir? O da deyir ki, kim danışır, o düzdür. Belə adamlar Qurandan danışır, hədis də gətirmir, Qurandan az danışır. Lakin İslamlığa da ölür, İslamlığa sahil bura etməndir. Her Qur'an hadis getiren o düməyədə ölküzdür. Ne vaxt üç Düzgün şərh eləsə. Hamı Qur'an sünə getirir, amma şərhəl ailədir. Biri anta alimin şərhəmin getirir, biri öz fikirləndir. Elhamdülilləq, biz Qur'an ve sünəni başa düşməliyik, necəl-sələklə başa düşməliyik? sələflər, ən birincilər, sahabelər. Abu Bakr, Umar, Osman, Ali dini məsələləri. Dünyə məsələdə azdır, amma dini məsələ onlardan. O onlardan sonra gələnlər kim oların yolundadır. Va düzgün şərbudur. Onlar elhamdullah bu 10 günləri məbəsi yazımıza salır. Elmin mühümliyini və elmin sonu yoxdur oxumaq lazımdır, vacibdir. Ona görə xüsusən ən birinci məsləbə gedən calanlar, o məsləbə gedən calanlar onlar ciddi olsunlar oxumaqlarında, deyiləm, tələb eləmək ilə əndə. düz olsun, ciddi olsunlar, dəstərdə oxusunlar. Fərq yoxdur. E, kişi və ya qadın. Deyiləm, tələb eləmək həm müsələman kişi, həm müsələman qadına vacibdir. Düzdür, belə xoşu gəlməz hallar görürsən, bəzən Bəzi məktəblərdə illəki başqaqlı gəlməsin. A, təbii ki, bu səhdir. Böyük səhvlərdən biridir. Başqaqlımaq biz deməyəyə, Allah-ı xoşat Ona görə bu məktəliyə toxunmaq olmaz. Müsləman qəri toxunmaya. Əkşinə, problemlər var, başqa problemlər əlləyirlər məktəblərdə. Aydındır. Başqa problemlər əlləyirləməyə başındır. O da narkotikləri, narkotik çəkillər məktəblərdə və səil və səil məsələri o məsələ əllə xəndir başlarla hicab məsələn kimsə qadınla toxunma və heç bir səhvdə, olmaz böyle şeylər hicab vacibdir və məktəbə hicalı gedmək lazımdır əlhamdülillə və səlbi oxu kişiyi və qadın oxumaq faizdir və həmçin yələşdir E, məhşəbdə də müəllimlərlə münasibətdə görə əxlaqət fikirlənmə lazımdır, ədəbə. Çünki əxlaqsız elm, elm də Allah yandı, qiyməti olmaz. Ona görə müəllimə hörmət eləmək lazımdır. Hətta kafir olsa belə. Müəlliminə haqqı düşmə boynuna. Xüsusən əgər məşərmansan. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, "Müəllim kön hamı dua eləyir, hətta dənizdə olan balina. Təsəvvür et, dənizdə olan balina sən məllimsən, sənə üçün dua eləyir. Sənə tanıbırır. Dua eləyir sənə üçün. Gör, xəziləqdə var elm öyrənməyir. Sonra də ilan ki, ən xeyirli insanlar onlardır ki, öyrədib, öyrənələr. Yəni, Quranı öyrədib, öyrənələr. Tabi, yoxdur. Elmi öyrədib, öyrənələr. Ən xeyirli insan onlardır. Ona görə bu dərs günləri, bizə bu bəzi məsələləri xatırladır, xatırlatdır. Ona görə ciddi olun və elə baxışa çıxma ki, sən qutamışsan məktəbi, işin lazımdır. Ona görə vaxtlayır, kitab oxuyur, soruşq ilə, dəstər vasitə, dəstərdə iştirak ilə ilə və də məktəbdə oxuyan tələbələr, ciddi olsunlar. Dəstərdə iştirak eləmək, eqtapşıqların yerini getirmək. Elimdən heç kəs zə Ancaq xeyr görə bilər. Və kifayət qədər, alimlər bu barədə danışıb, elmin başqa məsələlərdən fərqinədir və s. Allah subhanət hələ eşi faydalarından etsin. Allah subhanət hələ bizi öyrənilərdən etsin. Və ənsə Allah subhanət hələ xalqımıza idarə etsin. Allah subhanət hələ müsəlmanlara kömək olsun. Allah subhanət hələ ölkəməsi həmçə müsəlman ölkələrinin xətada qorusun. Allah Subhanahu taala bütün müminlerin Allah Subhanahu taala mescitlerimizin açılmasına şifa olsun. Allah Subhanahu taala kimler ki o mane olurlar mescitlerin, mescitimizin Allah Subhanahu taala cezalandırsın ki başkalarına ders olsun ve bir daha böyle şeyler etmesinler. Aku la zavzafırullah li ve lekum ve li's-saira muslimin kullu zaman estağfiruh innehu huve'l-gafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأمياء والسليم سيدنا محمد ومعلى آله وصحابه أجمعين إلا بالله إن الله يأمر بالعب والإحسان وإيتاء ذو القربة وينهى للفخشاء والمنكر والبغي لأيكم العالكم تذكرون ولذكر الله أكبار الله يعلم ما تصنعون واعتموا الصلاة